Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina May yahdihillahu fala wa may yudlil fala Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Sallallahu 'alayhi wa 'ala Wasahbihi sahbihi wa sallama taslima amma ba'd Alhamdulillah kita di malam hari ini Kamis Satu Rabiul Awal 1446 Hijriah Kembali kita bisa melanjutkan Pembahasan kita Pada kitab Syarhus Sunnah Karya Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari Yang wafat pada tahun 329 Hijriah Ayol ikhwar rahimani warahmukumullah Kita Telah sampai pada Ucapan beliau wal iman birruyati yaumal qiyamah yaruna allaha azza wajalla bi ayuni ruusihim wa huwa yuhasibuhum bila hijab wala turjuman yang ini merupakan faqrah ta'liniah yang ke-17 beriman terhadap ru'yah pada hari kiamat yaitu kaum mukminin akan melihat Allah Azza wajal dengan mata kepala mereka melihat langsung dengan mata kepala wa huwa yuhasibuhum dan dia Allah taala akan menghisap mereka bila hijab wala turjuman tanpa ada hijab dan tanpa ada penerjemah Ayyuhal ikhwara rahimani Bagian pertama dari poin ini wal iman biruyah yaumil qiyamah yarauna allaha azza wajalla bi ayni ru'usihim. Ya. Yaitu tentang bahwa kaum mukminin akan melihat Allah taala pada hari kiamat kelak di al jannah. Poin ini sudah kita bahas pada pertemuan yang terakhir. Berikutnya, وَهُوَ يُحَاسِبُهُمْ بِلَا حُجَابْ وَلَا تُرْجُمَانْ Bagian ini yang belum kita jelaskan. InsyaAllah kita bahas di malam hari ini. Yaitu, bahwa Allah Ta'ala akan menghisap mereka, Iaitu para hamba. Umat manusia, بِلَا حِجَابْ وَلَا تُرْجُمَانْ Tanpa ada hijab, Tabir penghalang, Dan tanpa ada penerjemah. Ini, merupakan akidah dan keyakinan ahli sunnat dan jamaah bahawa Allah Ta'ala akan menghisap para hambanya dan dalil tentang ini terdapat dalam Al-Quran dan as Al sunnah diantaranya Allah SWT wa berfirman Wallahu seri'ul hisab dan Allah itu sangat cepat hisapnya Penghitungannya Ayat ini fihi isbat al-hisab dan bahwasanya Allah taala sangat cepat di dalam menghisab Iqtarab lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatim mu'ridun Telah sangat dekat pada umat manusia hisabuhum hisab mereka telah dekat Nah ya waktu hisab mereka namun mereka fi ghaflatin dalam kondisi lalai tersebut mu'ridun berpaling inilah sifat manusia ya yang dia lalai dan lupa dan kelalaian tersebut mengantarkan mereka berpaling dari hak nah Padahal mereka pasti akan menghadapi al-hisab, sehingga mereka masing-masing akan mempertanggungjawabkan amalannya selama di dunia di hadapan Allah Subhanahuwataala. Namun demikianlah mereka lalai, demi yang mengantarkan kepada berpaling, sehingga mereka seakan tak ada hisab, seakan tak ada pertanggungjawaban, berbuat semaunya. Di dunia ini, seakan-akan di sana tidak ada perhitungan, tidak ada pembalasan, tidak ada pertanggungjawaban. Ayat ini yang merupakan ayat pertama dari surat Al-Ambiyah juga menetapkan adanya hisab. Iqtarabalin nasih hisabuhum. Telah dekat pada umat manusia waktu hisab mereka. Juga Allah Ta'ala berfirman, فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira Adapun orang yang diberi kitabnya dari arah kanannya catatan kitab catatan amalnya fasawfa yuhasabu hisaban yasira maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah ayo ikhwan rahimani wa rahmakumullah Ayat ini yang merupakan ayat ketujuh dan kedelapan surat Al-Insiqaq. Dalam sebuah hadis. Bahawa yang diriwetkan oleh pemilmu'minin Aisyah anha Bahawa Nabi SAW bersabda. Man husiba yawmal qiyamah uzzib Barang siapa yang dihisap dia hari kiamat Berarti terhadap dia diadab Karena hisap itu Ketika dirinci satu persatu Diminta jawaban satu persatu Dihitung satu persatu Maka itu sangat berat Sehingga proses itu sendiri sudah merupakan azab Siksaan berat bagi dia Ya Maka Nabi SAW bersabda Man husiba Yawmal qiyamah Uzzib Ya, barang siapa yang dihisap di hari kiamat berarti dia telah diazab kala itu. Ya. Fa qultu a laysa qad Allahu azza wajalla fa sawfa yuhasabu hisaban yasira, fa qala laysa daka al hisab, inma daka al 'ard. al hisab yaumal Maka Aisyah bertanya, bukankah Allah telah mengatakan dalam ayatnya Fasau Fayuha sabu hisab yasira bahawa mereka akan dihisab dengan hisab yang mudah. Fakala maka Nabi menjawab, lai sazakal hisab bukan hisab yang itu. Inna mazakal al. Karena itu hanya sekedar menunjukkan saja. Ini yani ya kepada kaum mukminin. Hisab ini hanya kepada kaum mukmin kaum mukminin, yaitu hisab dalam bentuk ditunjukkan saja amalnya. Nah tapi bukan hisab yang ini yang dimaksud tapi kata nabi manuqishal hisab mana siapa yang dinikash dengan dalam hisabnya tanya satu persatu ya yaumul qiyamah pada hari kiamat nanti uzib maka dia telah diazab ya maka dia telah diazab barakallahu fikum sehingga ketika hisabnya itu mendetail diteliti satu persatu ya, maka itu sudah proses itu sangat berat, sangat rumit. Nah, kita bisa bayangkan, ya sekedar membayangkan kondisi kalau kita diteriki, kondisi kita diperiksa satu persatu. Padahal hanya satu urusan, tapi satu urusan itu bisa panjang. Nah, berjam-jam saja sudah penderitaan bagi seseorang. Oke, nah, ini Amalia, ya sejak dia lahir hingga wafatnya dan itu mendetail karena tidak ada yang bisa menandingi ketelitian Allah Subhanahu wa taala semua hal akan dimintai bertanggungjawaban Tak ada satu pun yang lepas Tak ada satu pun yang terlewat Tak ada satu pun yang luput dari Allah Subhanahu wa taala maka tentu itulah azab yang sangat berat nah, maka inilah hisab adapun untuk kaum mukminin yang Allah sebut sebagai hisab fasau fa yuhasabu hisaba dia akan dihisab dengan hisab yang mudah Maka itu adalah hanya menunjukkan ditunjukkan amalannya, yang kemudian dia diminta Mengakui itu semua, dan sang mukmin tadi akan mengakui. Yang kemudian Allah katakan kat satar tuhafid dunia wa fara wa far wa al Aku tak tutupi dosa-dosa ini di dunia, maka hari ini aku ampuni untukmu. Maka selesai hisapnya. Itulah hisap yang mudah. Fa asy di sini adalah dalil ini semua menunjukkan adanya hisab. Yang ini wajib kita imani. Yang ini wajib kita imani dan beriman terhadap hisab bagian daripada iman terhadap yaumil akhir. Merupakan bagian daripada iman terhadap hari akhir. Barang siapa yang mengaku iman terhadap, ber, mengaku beriman terhadap hari akhir namun tidak mengimani hisab maka dia berarti tidak beriman dengan hari akhir. Naam. Wa yushiru ila Adi bin Hatim. Syekh almuallif Al Imam al-Barbahari -Al juga mengisyaratkan dengan ini pada hadis yang diriwayatkan oleh Adi bin Hatim. Radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhullahu laisa bainahu wa bainahu turjuman." fayanzur ayman minhu fayanzuru aymanan minhu fala yara illa ma qaddam wayanzur ashama minhu fala yara illa ma qaddam wayanzur bayna yadayhi fala yara illa an tilqa awajhihi fattaqun-nar walau tamrin aw walau bi hadis muttafaqun alayh tidallas di antara kalian seorang pun Kecuali pasti Allah akan Berbicara dengannya Pasti Allah akan berbicara Dengannya, Allah akan ajak bicara dia dengannya Tidak ada antara dia Dengan hamba tersebut Penerjemah, langsung Allah bicara Tidak ada penerjemahnya ya. Ini juga syahid Dari apa tadi ucapan syekh Mu'allif al-imam al-barbahari Wahyu haasibuhum bila hijab, bila hijab wala tarjuman ya akan Allah hisab mereka tanpa ada tabir penutup dan tanpa ada penerjemah di sini Allah bicara Allah bicara satu bersatu nanti apa tujuannya Allah dia bicara hisab salah satunya hisab ya Nah, Allah katakan di sini, Nabi memberitakan tidak ada antara dia dengan Allah Ta'ala penerjemah. Langsung Allah bicara dengannya tanpa penerjemah. Lalu si hamba tadi melihat arah kanannya, maka dia tidaklah melihat kecuali segala amal yang pernah dia berbuat. Demikian pula ketika dia melihat ke kiri, tidaklah dia melihat kecuali segala amal yang dia pernah perbuat. Dan dia melihat ke arah depannya. Maka tidaklah dia melihat kecuali api neraka di hadapan wajahnya. Maka takutlah kalian dari api neraka. Walaupun dengan sebiji kurma. Ayolai khuara rahimani wa Ini pun syahid dari atau dalil dari apa yang dikatakan oleh al-muallif al-imam al-barbahari. dan dalam lafaz al-bukhari summa la yaqifanna ahadukum bayna yaday illahi laysa baynahu wa baynahu hijab wa la turjuman yutarjimlahu summa la yaqulunna lahu alam utika malan falyqulunna bala Thummah layakulunya alam ursil ilai k Rasulan, faliyakulunya bala, fayandur an yamini, fala yara illa nair, thummah yandur an shimali, fala yara illa nair, faliyattaqina ahadukum an nara walau bishaqi tamra, faillam yajid fa Demikian Lafadz Al Bukhari. Kemudian pasti mereka akan berdiri, pasti salah seorang diantara kalian pasti berdiri. Di hadapan Allah SWT tidak ada antara dia dengan Allah hijab, tidak pula penerjemah, yang menerjemahkan untuknya. Kemudian pasti Allah akan bertanya, Bukankah kamu sudah aku beri harta? Maka mereka menjawab, Benar. Kemudian Allah pasti akan bertanya, Bukankah telah aku utus kepadamu seorang Rasul? Maka mereka pun, dia pun akan menjawab, Benar lalu dia melihat ke arah kanannya, maka tidaklah dia melihat kecuali api neraka. Kemudian, tidaklah dia melihat ke arah kirinya kecuali api neraka. Maka takutlah salah seorang di antara kalian dari api neraka, walaupun dengan sebiji kurma. Dan jika dia tidak mendapatinya, maka dengan kalimat atau ucapan yang baik. Demi menjaga diri ya dari api neraka. Ayallahu a'lamani warhamukumullah. Ini semua juga menunjukkan apa? Bahwa pasti Allah akan menghisapnya tanpa hijab, tanpa azab, tanpa penerjemah. Ayallahu barakaladhihum. Maka ini semua menuntut pada kita untuk benar-benar mempersiapkan diri. Kita menyadari bahawa. Segala amal perbuatan kita, baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan anggota badan dan semuanya, juga ucapan hati sekalipun itu pasti akan ada hisap dan bertanggung jawabannya. Ya, ya yuhaladina amanutakulllaha wal tamdur nafsun maqaddamat liqad. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian. Kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah Dan hendaknya masing-masing jiwa itu Melihat apa yang dia Persiapkan untuk hari esok Jadi yani, Ya mulqiyamah Hari bertanggungjawaban Hari di mana Allah akan menghisap Akan berbicara Kepada setiap kita Tanpa hijab Tanpa penerjemah Allah akan minta ya bertanggungjawaban nah, Sudahkah kita menyiapkan diri Untuk hari tersebut Sudahkah kita menyadari bahwa setiap kata yang terucap, setiap perbuatan dan gerak-gerik kita ini semuanya pasti akan Allah mintai pertanggungjawabannya. Ahsalahullahu wa nasuh. Allah pasti menghitungnya dalam keadaan mereka sudah lupa. Ya, sudah lupa dengan hal itu semua. Tapi itu ada, tetap terjaga dalam perhitungan Allah Subhanahu wa Barakallahu fikum. Kemudian kata al-Muallif, rahimahullah, wal-Iman bil-mizan yaman al-Qiyamah, yuzanu fihi al-khair wa al lahu kifatan wal-hulisan. Berikutnya adalah beriman terhadap mizan pada hari kiamat, bahawa ada al mizan, nah, yang akan ditimbang padanya atau dengannya kebaikan dan kejelekan. Mizan itu memiliki dua kifah. Ya, dua daun timbangan. Lisan, dan memiliki satu lisan. Di antara akidah ahlu sunnah, termasuk iman. Dan akidah ahlu adalah beriman terhadap al-mizan. Timbangan. bahwa ada timbangan itu. Dan itu hissi, nyata. Allah. Menimbang dengan al-mizan tersebut amal-amal hamba, karena Allah adalah hakim adil, ya, yang memutuskan hukum dengan adil. Allah sebagai hakim yang adil, tidak mendulimi walaupun sekecil apapun, walaupun sekecil biji zarah, ya. Dan beriman terhadap al-mizan ini yang merupakan Salah satu akidah Ahli Sunnah Berdasarkan adillah eh, Berdasarkan dalil-dalil Dari Al-Quran dan As-Sunnah Dan juga dari Ijma' Di antara dalil dari Al-Quran Qawluhu Azza wa Jal Wa nadha'ul mawazina al-qista Liyaumil al qiyama Fala tuzlamu nafsun shay'a Wa inkana mithqala Habbatin min khardalin atayna Biha wa kafabina Hasibin dan kami letakkan al-mawazin timbangan-timbangan al-qisthah keadilan untuk hari kiamat maka setiap jiwa tidak akan didolimi sedikit pun walaupun di sana ada misqalah habbah seberat biji min khardal biji sawi yakni yang berat yang paling ringan paling kecil paling lembut sudah kalau ada di situ, atai Nabi, pasti akan kami datangkan. Enggak akan terlewat, enggak akan ada yang luput. Iya. Tidak ada satupun yang terzalimi. Wa kafana hasibin. Dan cukuplah kami sebagai Penghisapnya yang memperhitungkannya. Fasyahid dari ayat ini Allah, Allah tegaskan di sini, wa nadhaul mawazinul qistha. Kami letakkan timbangan-timbangan keadilan. Sehingga di situ ada Al-Mawazin Yang merupakan jamak dari Mizan nah, Sehingga ayat ini Salah satu dalil yang Menetapkan adanya Al-Mizan Maka kita mengimaninya dan menetapkannya bahwa kita beriman Kita yakin Bahawa di sana ada Mizan Dia Nah Dan itulah Mizan hakiki Mizan hissi nah, Ini salah satu dalilnya Dalil lain Allah Ta'ala juga mengatakan di surah Al-Araf ayat 8 hingga ke-9 wal waznu yawma idinil haqq faman zakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun waman khaffat mawazinuhu faulaikal ladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadzlimun dan timbangan itu yawma idinil haqq pada hari itu adalah hak ya pada siapa yang berat Timbangan Amalannya Maka mereka itulah Al-Muflihun Orang-orang yang sukses Dan barang siapa yang ringan timbangan amalnya Maka mereka itulah orang-orang yang merugi Merugikan dirinya sendiri Akibat Apa yang dulu mereka Akibat yang dulu mereka uh, Mendalimi ayat-ayat kami Wa qala ta'ala fa amma man zakulat mawazinuhu fa huwa fi 'aysatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adrakama hiya narun hamiyah Adapun orang barang siapa yang berat timbangan amalannya maka dia berada di dalam kehidupan yang diridhoi Dan barang siapa yang ringan timbangannya maka tempat tinggalnya adalah hawiyah Ya Tahukah kamu apa itu? Ya, hawiyah narun hamiyah, maka itulah api yang sangat panas. Barakallahu fikum. Ini adalah di antara adillah ad dalil-dalil yang menunjukkan naam al isbat al mizan. Dan di antara dalil dari as-sunnah adalah hadis al-bitaqah. Sekaligus ini menunjukkan dalam hadis ini akan menunjuk, Allah uh, merupakan dalil bahwa uh, mizan tersebut memiliki kifatan dua daun timbangan. Nah, hadis sebita yang dimaksud adalah ketika Nabi Allah S.W.T bersabda yang ini merupakan hadis Syuwait Ahmad dan At-Tirmidzi ya, dan yang lainnya. Inna Allah azza wajalla Inna Allah azza wa jalla yastakhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yawmal qiyamah inna Allah ta'ala manggil seorang pria dari umatku di hadapan khalayak pada hari kiamat fayunsar alaihi tis'atan wa tis'ina maka dibuka untuknya 99 lembar kullu sijil maddal basar Setiap lembarnya itu sejauh mata memandang. Seluas sejauh mata memandang. Ya ini apa? Itulah catatan amalnya. Ya, yang mana besarnya catatan amal itu satu halamannya. Itu adalah sejauh mata memandang. Ya, yang berisi catatan amal dia amal kejelekan semuanya. Yang itu satu lembarnya. Sementara dia memiliki 99 lembar catatan. Amal kejelekan. Kita bisa bayangkan kalau seandainya satu lembar kertas saja, ya, dengan ukuran yang kecil yang biasa ini saja, ditulis di situ kesalahan kesalahan kita, mencuri, berbohong, berhibah, ya, dan seterusnya terus di dijarah itu ini saya sudah merupakan kesalahan yang sangat banyak. Waqif ini lebar dan luas sejauh mata memandang. Wakef kalau ternyata tak hanya satu halaman tapi hingga mencapai 99 halaman. Ya. Sumay yaqul atunkir min hadha lalu Allah mengatakan adakah dari ini semua satu saja yang kamu ingkari? Azalamatka kadabatil hafizun. Apakah para malaikat penulis? Ya, para malaikat yang menulis Jara-jarahan ini itu menzalimimu? Ya, sehingga mencatat kejelekan yang tak kamu perbuat. Qala ya rab. Maka orang tadi pun menyatakan tidak. Enggak ada aku tidak mengingkari dan para malaikat tersebut tidak menzalimi aku. Fayaqul alaka udhrun? Maka Allah katakan Allah tanya dia apakah kamu punya uzur aw atau hasanah? Ataukah kamu punya satu kebaikan? Naam. Fayahaba ar-rajul fayaqul maka dia pun semakin takut semakin merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala seraya dia mengatakan ya rab tidak ada Ini ya. yani, enggak ada uzur dan tidak pula dia memiliki satu kebaikan pun fayaqul bala innalaka indana hasanatun wahidah ya kemudian Allah balas dia bahkan kamu memiliki di catatan kami satu kebaikan la zulmal yaum alaikah dan pada hari ini kamu enggak dizalimi sama sekali walaupun satu kami datangkan kami tunjukkan ya fatukhraj lahu bitaqah fiha ashhadu allahu ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu maka dikeluarkan untuknya satu bitaqah satu kartu catatan yang di situ tercatat Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar rasulullah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu yani tauhid shahadatain kalimatut tauhid fa yaqul ahdiruhu tunjukkan kartu itu nah fa ya ya rab ma hadhihi al si ma Maka si pria tadi pun mengatakan wahai rab apalah artinya satu bitaqah kecil kayak gini dibandingkan Sijilat ini tadi, catatan-catatan amal yang sangat banyak ini tadi. Yang berjumlah 99 lembar. Apa fungsinya, apa bandingannya ini? Nah. Faiuqal innakala tuzlam. Maka Allah katakan pada hari sunyang kau tidak akan ditolimi. Tidak ditolimi. Tetap akan ditimbang ini. Ya. Tetap akan diperhitungkan. Fatubah asijilat fi kifah. Qala. Fataashad as-sijillat wa tsaqulat al-bitaqah wa la yathqul ma'a ismillahi syai'un. Kemudian letakkanlah sijillat itu di kifah ya. Fi kifah di satu daun timbangan. Fataashad as-sijillat ya, maka ternyata apa sijillat yang banyak tadi itu yang luas lebar tadi ternyata ringan. Wa tsaqulat al-bitaqah dan bitaqah itulah yang berat. Karena memang tidak ada yang bisa lebih berat dibandingkan tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dibandingkan nama Allah Subhanahu wa taala. Fasya'i di sini adalah apa? Berarti si sijillat tadi diletakkan fi kifah dan bitaqah tadi fi kifah. Berarti ada dua kifah. Ya, sehingga timbangan ini tadi memiliki dua kifah. Barakallahu fikum. <tuh> Sekaligus ini menunjukkan fadilah -tauhid. Keutamaan Tauhid Di mana seorang ketika dia benar-benar ikhlas Dalam Tauhidnya jujur Dalam Tauhidnya yakin Maka itu menjadi sebuah hasanah Yang mengalahkan sayiat yang dia miliki Ya, Yang mengalahkan sayiat, kejelekan-kejelekan yang dia miliki Barakallahu fikum Sehingga hadis ini ya Allahu a'lam ni warahmatullah menunjukkan kepada kita isbat al-mizan dan bahasanya mizan itu memiliki kifatan dua kifah. Taib, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita di malam hari ini. Pak Insyaallah kita akan sempurnakan pembahasan ini dengan kita sebutkan lebih lengkap lagi. Atau kita lengkapi penyebutan adillahnya Dalil-dalilnya tentang masalah ini Sekaligus kita akan sebutkan Pihak yang mengingkari Al-Mizan Dan kita akan jelaskan Bantahan terhadap kelompok tersebut Sampai di sini pelajaran kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Walhamdulillahirrabbilalamin